Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 129. hindenburgadását halljátok, én Szedlákádán vagyok. Én kis Gabriella. Én meg fejezspalázs Hírek, hírek! Potrányos, potrányos hírek, bulvár. Láttátok ti tegnap a pillogakert egyáltalán? És vagy nézte azt valaki? Egy ember tudok, igen. Uh, nem, de most nézek nézek ilyen kritikát, hogy egészen uh, minimál lett így, nem lett túl izgi. Te nézted, Ádám? Nem, az, az igazság, hogy uh, a kultúra egy másik szeletével foglalkoztam, úgyis, mint a múlt hét végén volt ez a Popcorn Time nevű nagymamámnak is oda merném adni, típusú torrent kliás, ah, rákatintasz egy borítóra, 5 percet vársz, elkezdi játszani a filmet, végig hogy HD-ban, szépen lehet kapcsolni a feliratot, iszonyat kultúr, és hétvégén felbukkant egy olyan verzió benne, mert hogy hétvégére nyilván letiltották, ami megint működött, hogy azon néztem filmeket nagyon nagy örömömre. Ö, Nagyon mindent, érdekes dolog, nem, nem, hogy, hogy a BitTorrent az alapvetően nem ilyen streaming protokoll, tehát így nem sorra-sorra megy végig a médián, hanem így szeleteket innen-onnan nem. De hát ki lehet simítani Igen. mindent. Igen, ezt meg is oldották korábban, csak annyira ocsmány módon nézett ki a megoldást, tehát Utahrendben hasonlóban lehetett megcsinálni ezt, Aha. hogy senki nem használta. Így, hogy eliraktak egy rendes újít, így pedig a világ legkézesnek főbb dolga tényleg a világ videótéka tud lenni. Hát igen, mi kipróbáltuk ugye otthon, illetve a család használja is még a Netflixet, csak ott a kínálat összehasonlíthatat, ugye elmúlt egy év mozi biztos, hogy nincsenek ott, és sorozatban sem frissek, kivéve a sajátokat, úgyhogy nyer ön, mint kalóz. Igen, illetve ott megvan az, hogy olyan rendszerhez kötik hozzá, hogy Netflixnek a magyar klónját, ezt a Fuzó TV nevű dolgot próbáltam ki. Káromkodtam vele, vertem az asztalt, entereztem, újra töltöttem, amíg hajlandó volt azonosítani a böngészőn felé magát, vagy én ő felé, és elindult a rohadt film. De egyébként majd visszatérünk még a könyves tévés kapcsolatra, True Detective kapcsán. Úgyhogy de, légyünk is vissza, így van a kultúráva. Igen, igen, igen, mert hogy a Pilvaker nevű rendezvényt ismét megrendezték, ez 2012-ben volt először, akkor ilyen poetris reppes, versenyes dolog volt, március 15 aprópóján aktualizáltak verseket, és most az idei az egy vastag botrány ala indított, februárban még azt mondták, hogy, hogy lesznek ilyen költők és lesznek repperek, aztán a program úgy alakult, tehát, hogy gyakorlatilag repperekkel egy iskolai versenyt rendeztek, Ó. Oh. Mert hogy nem akarták azt, közös megegyezés típusú dolog, mind a két oldal közleményben tudatta, hogy együtt álltak fel az asztaltal és talán is barátok maradnak, de nem nagyon akart a rendező Red Bull azt, hogy, hogy aktualizált petőfi szövegek legyenek Uh, illetve ha aktualizálnak, akkor lehetőleg ne a forradalmi költésztét, hanem mondjuk inkább a, a völgyben a kerti virágokat, ami hát ugyanúgy van az elmúlt százakára évben. Nehogy aztán itt valamiféle politikai töltet jöjjön ki Igen. a Petőfi versből. Ami azért egy egészen nehéz dolog. A nagy uh, tanított akármilyen Petőfi versek nagy része az csak valamit mond a világról. Elrepelni az Alföldet az meg nem egy híves. Uh, én egyébként ezeket a nyilatkozatokat, amikor ezek, az 11 nemmel költő adott ki többet is, mert uh, próbálták azt az első nyilatkozatot különböző módon interpretálni a médiák, hogy ez, ezek nekem tisztességes nyilatkozatoknak tűnnek, tehát hogy nem nehéz belekötni, <gül> úgy, úgy érzem, hogy a szimpátiám rögtöbb több tehát nehéz elképzelni, hogy, hogy bedurcult egy néhány művész és, és nem értik meg, hogy oda szállnak azon, mellé című dolog, hanem tényleg jogosnak tűnt. És most már láttam, hogy ugye nem, nem igazán, lett izgégy a pírva Igazából nekem egy kérdés van az egész kapcsolatban, meg is Igen? próbáltam feltenni, de nem, nem nyilatkozhatnak a felek, hogy az egészen pontosan Aha. mire számítottak, de mégis. <laughs> Mindesetre majd le fogom tölteni és meg fogom nézni, ezt tegnap a, a közmédeám belabent egy fél késletetéssel, vagy hogy? Aha, nehogy véletlenül mégiscsak bele szaladjon egy toznak, vagy hát, bele szaradt. Vagy annyi idő átérni a videókazettával a másik a közötti kocsihoz. Hát én a hotel wifi-re fogom, hogy miért nem fogom letölteni. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Én, én nekem van jobb dolgom, én ezt, ezt erre tudom fogni, ez az a libim, egyszerűen nem akarom megnézni. Viszont akkor gyorsan témát váltok, már itt idétlenkedek. Ez, nagyon érdekes blogot találtam, amely azért dobtam be, mert egyrészt maga a blog érdekes, másrésztről meg az, hogy, hogy egy regény kapcsán kerestem rá a neten például konkrétan elkezdett érdekelni a Széchi Noémi-nek most már így a két, különálló regényből, de egymáshoz, tag, egymáshoz kapcsolódó regényröbbből álló valamiféle egység. Ez a, a nyughatatlanok az első, aztán most a gondolatolvasó most jött ki, és ezek a regények érdekeltek, keresgéltem, hogy lehet kapni elektromos verzióban, és, és az online keresgélés során találtam egy blogot, amit maga az írónő írt, és konkrétan az a célja, a célja hogy össze a szedegetett fel mindenféle érdekes dolgokat a, a regény kutatások során, és ezeket nem akarja kidobni. postokat ér belőle, igyekszik úgy, hogy most például március 14-én a forradalomhoz kapcsolódjon, halcsontos fűző a címe a blognak, és, és valóban a női szemszög, a női aspektus az jobban bejátszik, de a történelem ugyanúgy, is, és szerintem nagyon érdekes. Tehát szóval itt van a blog, tökizgi, nagyon jó, és még inkább felkeltett az érdeklődésemet a két regény. Tehát ez, ez egy nagyon jó kapudrog. Az első, első posztnál akadtam le, megnyitottam az oldalt, Aha. és Adel Bonaparte víz, nevű nemesasszonyt lehet látni, ami, amint uh, kettős keresztes hármas halmos szoknyában, valamint fából készült láncokban alakítja a leláncolt Hungáriát. Arról szoknya, ilyen térkép hogy felfedezni. Igen, igen, igen, igen. hogy hogyha lenne, lenne róla, akkor felette pedig átrepülne a Justice for Hungary repülőgép. <laughs> Elég De kemény. Nagyon. De itt van például február 24-én a poszt. Soha életemben nem lettem még ennyi jóképű férfi. Magyarország 1851. <gül> tehát, hogy e, egy, egy, egy utazó beszámolója a magyar férfiak e, magasztalásával, tehát e, rendkívül vicces e, témák. Viktória királynő szülései a <gül> klóroformal, és e, e, itt még egy kicsit a házas élete is bele lett keverve, pedig aztán a a Viktorianus korszak elnevezőjeként, igazán nem erről híres, hogy a nagy házas életet képzel mögé az ember. Na mindegy, szóval érdekes a, a blog. Szerintem így ez az, amit így, így bármilyen könyvnél, vagy a legtöbb könyvennél nagyon szívesen vennék, hogyha, hogyha lenne egy ilyen, egy ilyen előszoba, vagy egy, vagy egy másik terem, hogy a könyvön kívül még valahol az ember mászkáljon a, a, abban a világban, amit az író teremtett, vagy előszót ez őrületesen jó nagyon tetszik. Én csak annyit tudok ezt hozzátenni, hogy itt Hongkongban a Victoria csúcsra föl lehet mászni. Oh. Oh. Ez is jó áthallás. Azt meg tudjuk logó, hogy már ezt meg? Lehet. És akkor az esemény rovat visszatér. Úgy láttam, hogy most én voltam, aki eseményekre szomjazva mindegyre lecsapott, ami egy kicsit is érdekesnek ötűik, de ezek nem egyáltalán nem kicsit is érdekesek, hanem sokkal inkább. Nagyon. Az egyik az jövő, mind a kettő szombati, és mi ugye általában szombaton veszük fel, tehát ez az utolsó alkalom, hogy a következő adás előtt még beszélhessünk róla. A Károly kert, ami egy ilyen kis ékszerdoboz a asztória mögött, és ennek megfelelően brutálisan zsúfalt tud lenni március 22-én adj egy ötöst, ez a címe, ö, kortárs gyerekirodalmi játszótér lesz. Mindenféle kortárs gyerekírók ö, jelennek ott meg, hogy pontosan mi, mi, mi fog történni, hogy egy padon ülnek, és akkor ott lehet dedikálni, vagy, vagy, ö, vagy ö, lesznek ö, nagyobb szabású programok, azt nem tudom, de, de, de nagyon jó. imbuszmester, azt szerintem, akik ö, kisfiúval Euh, élik az életüket, az, az, az, azok már találkoztak, az ez pár éve jött ki. A Helka azt uh, ilyen nagyobb uh, ajánlották, mint a magyar uh, fantasy vagy szerűség, amely a Balaton, uh, Balaton uh, uh, mesevilágát dolgozza fel. Uh, az, nagyon izgalmas dolog. Laksz Fianos Finipetra... Még az agy együttes önt forgok egyébként, hogy ezt mondja egyáltalán valaki. Micsoda? Az agyegyötösön forgok még, hogy ezt vajon mondja valaki. Hát ami... hogy cseréva, gyerekek kapnak egy barackot mondjuk. Nem lehet, hogy valami én amerikai sokan... dolgot lokalizáltak itt? A, ö, nem tudom, itt van egy, a, egy, igazából én képet láttam a Laszko oldalán, és tehát a plakátot, nem pedig magát a programot, ami részletes ezen kereshet. És itt van egy agyegyötöst logó, ahol egy nagy kéz meg egy kiskéz van. Aha. Hát, mert De ugye ilyen lehet. ötös pacsit inkább az amerikai gyerekek kapnak, a magyar gyerekek maximum barackot. Aha. Tehát ma már menő, menőzünk. Így van. Na jó. A másik téma pedig, ami, hát aminek szerintem rettenetes a, a hozzákészült grafika, ez az a iskola újság hangulatot ára számomra, hogy ránk kattintatok, akkor biztos látjátok ti is, de maga az esemény az pedig nagyon cuki. Ez a nagy könyvelhagyó hétvége, Már most 21-23-a között van, és akkor a mindenféle nyeremények is vannak, mert ugye van ennek a könyvelhagyásnak egy regisztrált felületet, ahol uh, igazolhatod, hova tetted, megtalálhatják, van nyom... Ha ki kell nyomtatni valami címkét, vagy hogy működik? Igen, hát vagy kinyomtadod ezt a címkét, vagy biztosan bele is lehet irogatni, de van, van kód, meg minden. Egy... És aztán nyomor is követheted, hogy megtalálták ki a könyvedet. Kerestétek már meg elhagyott könyvet? Nem. Kerestem, még nem, de hagyni már hagytam el, és nem. A, akkor utána hetekig néztem, és nem, nem jelezte az, aki megtalálta, pedig ö, szerintem megtalálta valaki. Aha. Közben találtam, itt én nézem a listát, van például G.R.R. Tolkien elveszett mesékkönyve elhagyva. <gül> Amiról sem vicces, rögtön kettő is amúgy. Az a kérdés, hogy megvannak-e még el elhagyva, vannak-e, megvannak, megnéve. Na jó, nem megyek ebbe bele, de értétek, mire gondolok. Igen, igen, igen, lehet, hogy, lehet, hogy egyszer tényleg meg kéne keresni egyet most már egyetlen amit találtam, hogy most így hirtelen buda Budakeszin van, úgyhogy ez a fellengolás eddig tartott. Ez a baj, nincs, nincs nálam papírkönyv, és ezért a, a tabletet nem akarom <tos> elhagyni, azért ez durva lenne. Elhagysz egy pendrive-t, pendrive mindenkinek annyi van, mint a szemét. <tos> hogy veszek Én egy pedig... kínai tabletet. <tos> Eldobhatós. Yeah. És védős, hogy itt uh, azt szerepel, hogy az Alexandra ad mindenféle ajándékokat, és ez a harmadik, amit előbányáztam itt a NetBudyraiból cikként, hogy uh, az Alexandra birodalom recseg-ropog, és hogy iszonyatos uh, hitelállományt uh, görget maga előtt, és erről volt egy uh, egy uh, cikk. Nagyon érdekes, mert uh, mi történik akkor, hogyha, hogyha bedőlne? Tehát hogyan érinteni ez a könyves világot, a olvasókat, a, a kiadókat, a, a mivé válna ez a, a librivel, meg a shoplánynal ez a világ, és mennyit szinten. Hmm. Ami igazán meglepett az, hogy valami, nem akarok hülyeséget menni, és számára csak félig emlékszem, de 21 milliárdos forgalom mellett két milliárd nyereséget termel, ami... Ami hát olyan, hogy mit jelent egy drága hobbiuk. Aha, lehet, hogy így van. Tehát ez ilyen nagyon uh, egyemberes rendszernek tűnik, és hogyha az a, uh, ennek minden előnyével, hátrányával is úgy tűnik, hogy főleg hátránya van most. Hmm. Igen, 20 milliárd forgalom és kötelezettségállomány meghaladta 19 milliárdot. Elképzelhetetlen, mi ez? Hát azért tudjátok, ha... én nem, nem akarok bárkit gyanúsítani, de azért hallani olyat nem, hogy, hogy úgy vesznek ki az emberek az üzletből pénzt, hogy valami alvállalkozó, valami szolgáltatás nyújt, amiért számla, és akkor az úgy elfojik a szét. Tehát azért nem kell ebből rögtön azt a következtetésnál volna, hogy mindenki rosszul jár abban az üzletben, mondjuk a, a magyar könyviparban azért viszonylag kevesen tüntetnek az, hogy ők nagyon jól kijöttek belőle. Aha. Az Alexandra amellett a kereskedő mellett ugye terjesztő is, meg, meg kiadó, meg minden, ami uh -huh. egy furcsa és ezt hagyományosan nem szokták szeretni azok kiadók, mint nem terjesztők, és nem, nem, nem nincsen boltjuk uh -huh. mellé. Nem tudom nyugodszível azt mondani, hogy jobb lenne, ha bedőlne az Alexandra, és most sikítanak fel a könyves hallgatók, uh -huh. de hogy egy őrületes, tisztázatlan, ilyen kaotikus valaminek közepén ülnek, és ezt így mindenki megtanulta elviselni, az meghétszentség. Oké. Okay. Pár könyvet említsünk. Azért. Beszéljünk könyvekről, is állítólag az jó, vagy hogy azért hallgatnak minket, vagy van valami köze ennek kettőnek egymáshoz. És akkor kezdem én jó, elolgastam. A következő van, kezdjünk távolról, az mindig segít hogy a sokadik olyan könyv kerül a kezembe, ahol a nyomozó nagyon cinikusan, nagyon talpas szofiba burkoltan elkezd nyomozni valamiben, és mire már beleélném magamat, hogy itt egy jó kis gyilkosság van, és majd kinyomozzák, és lesz bűnös, és dedukció, és megfejtés, és, és hülyének érzem magam a nyomozó mellett, kiderül, hogy nem, a fenéket itt felhasználtak két-három klisét egy műfajból, azt nem azt kapom pénzemért, amit szerettem volna, vagy valami egészen más, vagy, vagy jó járok, vagy nem. E, és Babiczki Tibornak a Magyar tenger az a... Mag magyar tenger. Te jó Isten, megkínélem kell, itt a Magas tengerre. Az pont ugyanezt az élményt hozza. Van a nagyon cinikus nyomozó, aki nagyon rövid mondatokban nagyon megmondja a Frankót, iszonyatosan jó mondatok vannak benne, tényleg. A legjobbat mondjuk kiemelték a, a regénynek a hátuljára: a gyilkosság történik egy, egy színházi előadás során, és szól a nyomozó, nem tudom, melyik al, al detektívnek az Istennek a fiát, azt még ki hallgatni, hozzák be legyenek szívesek, mert hogy ez volt a színésznek a szerepe. De az összes többi is jó. Helyenként helyenként nagyon tőmódos, helyenként nagyon atyaúri, annyira kemény vagyok, hogy hogy két szónál több nem fér el egy pont előtt, de összességében tök szerethető könyv. Viszont ö, azzal, hogy krimiként próbálta magát pozícionálni, vagy krimis irodalmas valamiként, plusz azzal, hogy egy ö, első könyves, 30 kevés éves szerző nek a által megélt, által kitalált, által eladni próbált őrületesen kiégett, őrületesen középkorú az életből már inkább kifelé, mint befelé sétáló emberét kéne elhinnem, ezért folyamatosan kiszakadtam a szövegből, hogy öreg, ne csináld, meg kincsüt a nap, békében. már békiben. Úgyhogy, úgyhogy felemás, felemás a viszonyom ezzel a könyvvel. Egyrészt olvassátok el, mert vannak benne tényleg nagyon jó szövegek, nagyon szeretnivaló helyenként, nem krimi, mondjuk el még egyszer, nem krimi, a bűnök akkor is lebuknak, hogy az ott sincsen, vagy akkor sem, vagy, tehát nincsen kimutató összefüggés a kettő között. Plusz van egy csattanója, amiért szerintem szívből lehet gyűlölni az írót. Egy délutánra jó, de, de valahol még csalódás volt. És akkor ettől teljesen függetlenül szettem elő egy Ilyen olyan esti keresés során, aminek a végén már nem csak a Google vagy nyitva a böngészőmben, hanem a Bing is. <gül> a Lőrinc Attila egy magyar drámaíró, nem tudom, hogy valaha lette belőle valami. A balta a fejbe című drámáját, mert hogy valahogy szóba került egy beszélgetésben. És emlékeztem, hogy étem is, a koromban én ezt láttam, és akkor jó volt. Illetve voltak benne azok a nagyon hatásos király mondatok, amik egy színpadon meg aztán pláne tudnak ütni egy darab ilyenre emlékeztem, ez alapján kellett megkeresni a, a művet, az Aróval Jöttél, nem Virággal. Igen, igen, igen, minden kereső azt akarta adni, hogy karóval Jöttél, az annyira nem érdekelt engem ott és akkor. És, és tulajdonképpen ezt meg imádtam még mindig. Úgyhogy ezt meg hát ha megnézni nem is lehet, de a olvassátok el. Valamikor a 90-ségben vagyunk, Magát megszedett új gazdag család, apu meghal valahogyan, aztán nagybácsi is meghal valahogyan, ott maradt a vagyon, ott maradt a, a bulizásba egy kicsit így beleszürkült fiú, meg ott maradt a rossz államének számító merkúciója neki. Picit hamletátirat, picit, picit groteszka a 90es évekről, gangsterek, beszólások, a Richard atyának a szelleme megjelenik két mennyi prostituáltál, és közli, hogy de a családi rolex mindenképpen szerezzel vissza, amit múltkor miután megverték, leloptak róla. És hogy próbálnak valahogyan elhelyezkedni, valahogyan jobbá tenni az életüket ebbe az óriásnak, kocsi amiben nem is tudni, mi a családi biznisz, csak azt, hogy fial, és igaza se kéne nézni, és mindenki élhetne boldogan. Egészen sikítva röhögős. Tehát, a, hogyha a 90-es éveknek az egyik ilyen alapműve, és nem azért, mert jó, mondjuk a Fricia vállalkozó szellem, vagy a Família Kft., akkor ez meg a másik régi a spektrumnak. Olyan, olyan dolgokat poroltál le most, Ádám, hogy ezeket a szavakat, a neveket bedobtad, hogy nem is tudom, hogy vissza akarok-e most érni abba a kezekbe, megismerni, de azért érdemes volt. Ö, nagyon ajánlom. Tényleg ennyi abba hagytam de de hát szép na és én ennyi voltam már jól van akkor én még visszautalnék a múltkori epizódra amikor teljesen nem ide passzoló módon először egy tévésorozatról beszéltünk ugye ez a True Detective aminek a múlt vasárnap volt vége és a az előző epizódban én annak a készítőjének egy első regényét javasoltam óvatosan. Egyébként úgy vagyok vele, hogy nagyon jó volt, hogy elolvastam azt a regényt a befejezés előtt, mert segített jobban rákészülni. Csak ennyit mondok, természetesen spoilermentesen. Gabi közben te is belekezdtél? Ahogy időm engedte, illetve lelkem, mert nehezebben viselem, úgy tűnik, hogy még a hormának működnek Aha. az ilyen nagy nyomasztó filmeket, könyveket, és, és három rész, három rész, de nem bántam a lassú tempót, szóval igazából úgy érzem, hogy ez. Na, vannak olyan más médium médiumok, amik, amik mégis irodalmiak, tehát nekem egyelőre ez a film is elég irodalmi. Aha, abszolút, és mindenféle irodalmi inspiráció is került bele. Ez egy kedves hallgató reagált a múltkori epizódra, és javasolt egy oldaltól. fel volt sorolva mindenféle irodalmi háttéranyag, amit a True Detective rajongók olvassanak el, és abból kettő dolgot el is fogyasztottam, ami a legdirektebb referencia ugye a történetben is, a többi az inkább a, az alkotót inspiráló, meg a, a különböző ilyen filozófiai gondolatokat alátámasztó egyéb filozófiai munkák, úgyhogy abban nem, nem mentem annyira bele. Ez a két dolog, amit elolsz, az egyik az egy ingyen tölthető rövid story, Ambrose G. bears és itt ez a karkóza, ami talán már az első epizódban megjelenik, mint kifejezés, vagy de esetre ez a mágikus, furcsa hely, eh, ahonnan ezt a nevet vette a True Detective-nak a készítője, itt, itt van definiálva ez a hely. És ez egy ilyen, hát nem is tudom, milyen horror novella úgy lehetne pozícionálni. R Rendkívül erős hangulata van, és szerintem nagyon-nagyon sokat hozzád a befogadásához, a tévésorozatnak is, ha ezt a nagyon rövid szöveget elolvassa az ember. Ez a Beersz pónak volt a kortársa, nem? A, azt hiszem, hogy, hogy még így előfutára is, de kb. igen. Hát, azt mondani. Azt nézem, hogy 14-ben biz, bizonytalan a dátum, hogy kb. 14-ben halt meg. Ez megnyert ez 14. Uúú, uh, éve. Uh -huh. Na, Na, és a másik kicsit nagyobb anyag, amit szintén Ugye én először rögtön az Amazonon kerestem rá erre a novellás kötetre, aminek az a címe hogy The King in Yellow, Robert W. Chambers-től. És ott valamilyen vásárlói kommentben lehetem rá, hogy ó, ezt nehogy megvegyétek 10 8 dollárért, hanem ez egy ingyen tölthető könyv, és Gutenberg orgon mindenféle formában ingyen letölthető. Ez, hát ennek a King in Yellow ugye ez is egy ilyen fontos Koncepció a történetbe, és, és itt, itt van bevezetve ez a fogalom. És nagyon-nagyon érdekes, hogy tudjátok, kicsit nem szeretem ezeket a novellákat, mert mindig valami csavarra épül. És az, az érdekes, hogy ezekben a, itt a King Yellow-ban az összes novellában inkább az elején van a csavar, mint a végén, és egy hát töretlenetesen érvelem. Ez is ilyen horror, kicsit vicces, kicsit félelmetes dolog és a maga címben szereplő kingényelő, az tulajdonképpen egy színdarabra hivatkozik, egy ilyen fantáziában létező színdarab, tehát így nem, nincs leírva a könyvbe, csak hivatkoznak rá, ami hát eléggé súlyosan befolyásolja az olvasóit, és így, így indul az összes novella szinte és hát az őrületnek, meg a furcsaságoknak a különböző formái, hogy az 1800-as évek végén készült ez a azt e. nem az 1895-ben jött ki, és attól függetlenül ugyanúgy friss, és élvezetes, és kicsit extrém módon őrült mai olvasatban is, úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani, és tényleg így, így abszolút kiegészíti a hangulatát a sorozatnak, sokkal inkább, mint, mint a, az alkotó, mint a True Detective készítőjének a regénye. Tehát én azt mondom, hogy aki még nem nézte végig a sorozatot, bármikor ezeket, meg aki végnézte az is bármikor ezeket olvass el, lehet csak egyet-kettőt beleolvasni, és tök jó hozzáad szerintem ehhez a furcsa hangulathoz. Ezek voltak az apróságok, meg a tévés vonulat, aztán ugye most a felvétel is úgy működik, hogy itt próbálok minél nagyobb csendet és nyugalmat és internetet teremteni, itt a hongkongi hotelszobámban már megint így x hete itt vagyok, és próbálom jobban megismerni a kultúrát, ugye nem csak a hongkongi, hanem a kínai kultúrát meg történelmet, anélkül, hogy tankönyvet kéne olvasni, és nagyon jó könyvet ajánlottak nekem, ez a Henry Kissinger nevű amerikai politikusnak, aki Ugye Nixon idején kezdett aktívan ugye, külpolitikával foglalkozni. Van egy On China című könyv, mostanában jött ki egy új kiadás belőle, és elképesztően szórakoztató lehet így a korunkbeli kínai történelmet, meg hát az azt megelőzőt is ilyen gyors talpalón befalni. És nagyon érdekes az ő szemszögéből, ugye a direkt politikai csatározások, meg megbeszéléseknek, így a, a helyszínéről tudósítva szinte megismerni, hogy, hogy hogy alakult itt a helyi történelem. Egy, egy ilyen, nem is tudom, 600 oldalas, nagyobb darab, tehát így két nap alatt a felét azt, azt belapoztam. Tehát így olyan, hogy egy nagyon izgalmas karandregényt olvasnék. Én nem olvastam a Game of thrones t talán csak az elsőből a felét, de valahogy úgy érzem, hogy itt is a csatározások, meg a, meg a, a, a politikai és, és személyes harcok, tehát nagyon vicces, hogy, hogy nekem ez szórakoztatóbb, mint a, a fantáziabeli. És tényleg tök jól az első pár fejezetbe szalad tehát így az alapokon Kína történelmével, és pont-pontot kezd bele a részletekbe, ahol ahol megkezdődnek ugye a nyugati európai e, politikusokkal meg, meg kereskedőkkel való kapcsolatok kiterjesztése, és akkor hogy hogyan lett ez a Hong Kong sziget így elfoglalva, meg minden és most, most tartok itt a hát nem is tudom, a 70-es évek elején a könyve, már maúnak mindenféle egészségügyi problémái vannak, és mondom itt egy nagyon jó kalandregényt olvasnék de csak akkor tök jó részeken vagy már túl, hát ópiumháborúknak kisbarátaik azért az a... Igen, meg a boxer téma. Nagyon jó. Igen, igen, igen, igen. Meg, hát Ez tényleg na nagyon érdekes, hogy, hogy attól függetlenül, hogy teljes mértékben így kielemzi, hogy, hogy milyen pusztításokat végzett itt Mao, meg, meg, meg a párt, meg mit tudom én. Tehát valamiféle módon mégis egy ilyen tisztelettel beszél erről a politikai ellenférről furcsa minden esetre, de nagyon személyes, meg, de ugyanakkor nagyon érdekes történet. Tetszik, ez most eladtad nekem. Csak egyszer legyen egy időm az életben. <háha> és tényleg ez olyan volt, hogy még így reggel a TEA mellett olvasgattam, és tényleg így alig bírtam letenni, úgyhogy gyorsan megvettem a hangos könyv változatot is, és mentem futni, hogy tudjam, tudjam azt az egy órát is arra használni, hogy hallgassam. De tényleg így lebilincsel. És te jössz, Gabi. És én jövök, ez csodálatos érzés, hogy a végére mertem hagyni magamat az adásnak. És különös, hogy két olyan könyvvel készültem, amelyek mind leporolások. Az egyiket az előző adásban besz. Témázgatott rajta edem, ez a Szentek Hárfája Szílasilásztól. A másik pedig mindkettőtöknek megvolt mikor korábban, ez a Penumbrau non-stop könyvös voltja. Hát uh, az elsőről gyorsan, mind a kettőről gyorsan, hiszen már újdonságot uh, magáról a könyvről nem tudok mondani, inkább a könyv és az én találkozásomról tudok érdekességeket mesélni. A Szentek Hárfája, uh, nagyon, sokat töprengtem, hogy mit mondjak róla azok után, hogy Ádám igazán elismerően beszélt a szövegről, és, és sok érdekességet meg, meg támpontokat adott, hogyan is lehet kezelni. Visszaidézve az előző részt hogy egy ilyen szerűen felépülő storyról van szó, mindig van egy elbeszélőnk, és négy elbeszélő váltakozik, és az első elbeszélő az saját maga stílusában, még a az előző század, húszas éveiben mesélel egy, egy gyilkossági történetet, nagyon személyes módon, kicsit nehezen is tudtam ebbe felvenni a fonalat, megvallom őszintén, de segített a sznapságom, tehát, hogy ennél a könyvés sok olyan pont volt, és rögtön az elején ilyen volt, hogy, hogy Ugye az, a, az az érzet, hogy én nekem ezt a könyvet el kéne olvasnom, nem igaz, hogy nem tudok tovább haladni, ez, ez így átlendített dolgokon. E, és az, nem minden könyvnek adatik meg ez a, ez a meg, e, támogatás, hogy az ember e, rászáll még egy kicsit, hogy már, már, már ki akarja pipálni, vagy el akarja mondani magáról, hogy elolvasta, mint egy küldetést megcsinálni. Itt úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ez a könyv, ez talán még azt mondom, hogy ki is használja ezt, hogy, hogy, hogy, hogy az olvasója sok esetben sznob lehet. Nagyon Valaki... fontos, hogy ezt mondod, én nem tudtam lerakni. Aha, nekem azért, ez az első, tehát az első történetben felvázolódik egy gyilkosság, az 1924-es év karácsonyán történik. Vár, megismerünk pár karaktert, illetve Megismerjük az elbeszélőt is, aki valaki nem e, beszél magáról is. Tehát nyilván ilyenkor az elbeszélő e, e, látószögéből kell nekünk is mindent vizsgálni, és az elbeszélőtű e, saját maga szemléli tükörképét is mi is csak azt látjuk. És ez a játék aztán az összes. E, elbeszélőnél végig fut, A következő elbeszélő viszont már az elsőről is mesél, illetve az első történetét, valamint a gyilkosság kutatásának történetét is beleszövi. A harmadik elbeszélő viszont azzal a tehát, e, konkrétan egy történelmi kutatást rakott össze a második elbeszélőről, E, így aztán e, egészen furcsa dolgokra irányítja rá a figyelmet, és mellékesen elmeséli, hogy volt itt egy e, e, nyomozás, kutatása, és így tovább. Tehát, hogy ez a hagymarétegezettség, ez, ez, ez szerintem csodálatos és nagyszerű. És minden egyes rétegben vannak elrejtve olyan játékok, amelyeket én boldogan vettem a kezembe a. a az, a műalkotások, feltűnése, amelyeket, festmények, szobrok, amelyek aztán uh, hogyan jöttek létre, kiakotta meg most a, a, az igényük uh, miatt jöttek létre, vagy pedig uh, nem tudom, hogy te Ádám még emlékszel a, a ladigféle szobrokra, amiket ott készítgetett és fotózgatott. Igen, <tos> igen amit később előkerül fotóként. Közben valaki igen, éhes. Igen, szóval... uh, Vagy uh, más gondja van, de éhes, <tos> Tök vagyok, de Igen. próbálom csendben viselni. Nagyon, nagyon meglepne, ha így beszélném, vagy így jeleznéd, de, de nem bánjuk. Míg sor kerüled Szóval, tehát nekem voltak ilyen, tehát ilyen olyan, olyan problémáim voltak a regényel, miközben nagyon élveztem, tehát, hogy, hogy gyorsan átvitt a ezeken a pontokon, amelyek, amelyeken gyerekadtam, hogy... hogy hogy olyan játékokat is belerejtett a szerzőn, annyira gazdag utalásokban, művelt, tényekben, összekapcsolódások, hogy ez a hárfa ö, téma is, hogy minden összekötődik húrok, amely húrok megjelennek a szövegben is sokszor, trótként, ö, tényleg. Mindenféle módon hogy, hogy egy csomót nem veszek észre, nem látok, vagy érzem, hogy itt van valami, de nem értem pontosan a játékszabályokat, és, és, és engem ez egy kicsit zavar. Tehát, hogy nem nem tudom ki az ideális olvasó ennek a könyvnek, de, de nekem volt egy ilyen feszengésem hogy nem én, de azért letoltam. És, és élveztem is és csak mondom, ezek bizonyos kicsúsztak a kezemből és eszemültött a Foucault Echótól, ami, ami szintén olyan, hogy, hogy már a, nem tudom hány fejezete van, de mindegyik elé egy olyan e, mottót vágott be olyan szerzőktől, hogy, a, hogy, hogy azokat, tehát a szerzők közül is gyűjtöttem hogy valamennyiket ismertem, hallottam valaha róla, és ott is nyomasztva ez a felhalmozott tudáskupat, de ott valahogy könnyebben tudtam rá le tehát ott a játék, mintha kinevetett volna a, az író Figura a Eko, hogy, hogy azért éreztő csak imitálja, hogy ez mennyire fontos ennyi, ennyi adatot és ennyi tényt és ennyi szerzőt ismerni. De hát uh, egyébként, hogy Szilosi szerintem a Steve azért közelebbre cél az, hogy közelebbre lő, de aha. ahogy összeraktam, a ideális olvas az valószínűleg Pécsi régi magyaros professzor, aki rájön a krimik iránt. <gül> <gül> Ilyen eset, nem, nem én. Minden esetre én, én is 8 órakor. Tehát örülök neki, és, és, és mindenképpen várom a következő könyvét, ami már megjelent. tehát hogy a lehetőséget, hogy elolvassam. is ah, ismét egy nyomozó van, nagy nyövetűvel. Oh. Oh. Oh. És gyorsan a nagy a Penumbra úrral és a könyvesboltjáról, ez kicsit csalok, mert még csak a 80%-nál járok. Ez a múltkori kuponakciónál rájöttem, hogy ezt a könyvet már mindannyian olvastátok, csak én nem. Ideje beleraknom akkor a kosaramba és meg is vettem, el is kezdtem alasni, és nagyon, nagyon gyorsan haladtam vele. Úgyhogy itt a két baba mellett van két könyv majdnem kivégezve ezek, ezen nagy szám. Nagyon cuki kis darab, ja, nem bocs. tudom, hogy mire, szám, mire számítsak, mert mind a ketten azt emeltétek, ami a szívetek csücske, és, és rengeteg szívcsücsök fért bele ebbe a könyvbe és iszonyugszó ki ez a Google, a könyvesbolt, a sárkánydal krónikák, amely megint egy más kultúrára tud visszautalni fantasy fentezi könyvekkel, világa, meg, meg a játékosokkal. Nagyon-nagyon sok rendkívül aranyos dolog van benne. Nagyon felhőtlen szórakozás, és, és ö, én nekem ez volt a csalódásom, hogy erre is húzzam valahogy a számat, mert úgy tűnik, hogy most ebbe a kritikai pozícióba helyezem magammal, hogy, hogy én azt hittem, hogy ez komolyabb lesz. Nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy, hogy súlyos könyv lesz, és, és nem, nem. Nekem ez nagyon könnyű. Nagyon könnyed, és nagyon cuki. Várom, hogy mi sül ki belőle, de, de nem izgulok, tehát, hogy nem nem. Hú, pedig nem a végén a az nagyon durva lesz. Amikor megfejtik a világot. Oké, okay. hát igen, valószínűleg valami, én vannak típjeim, de ebből könyben nem lehet. Bármit most már belesúvasztani, bár persze itt egy hirtelen egy ilyen uh, nagy csavarás és egy uh, uh, ilyen apokaliptikus utolsó jelenet. Igen, el is tudom, hogy kiéli túl a végét. <gül> Nem is tudom már, hogy kiéli túl a végét. Nagyon durva Aha. a pusztítást. Aha, Úgy, <gül> egy, egy, egy, egy valaki... Egyszer csak próbálok ilyen mesterséges feszültséget teremteni Aha, így a könyv végére, de nem. Szerintem el, el tudjuk spoilerzni, hogy ez a, a végére is izé lesz ilyen kis miniatűr tűrhapcsók ember. Aha, de egyébként nagyon aranyos, és szerintem ügyesen, ügyesen uh, labdázik ezzel a sok labdával, ami, ami manapság uh, pont, pont uh, a mi kedvenc labdáink. Uh -huh. A Ready Player van, te olvastad? Nem, és azt viszont ott meg már tudtam, hogy ez is ilyen. Ö, tehát annál tudtam, hogy ez könnyed. tehát hogy ez kevésbé Szerintem súlyos. Szerintem az. Tehát, hogy meg... akkor, már, akkor már ez a könnyed, de a Penumbra úr, nem? Mint Igen. a Reddit Player van ott azért. A Reddit player bele még pluszba ezt a, a nerd típusú, gamer. ilyen, nézzék, gamer minden tudás, ezer visszautalás, stb. az, az Wikipédiában, ez játékabb. Aha. Aha. Uh, mivel, hogy én nekem pont a játék, az az, az ami talán mondjuk Google-esre dolgoztam, az is igaz. Szóval, de, de, de majd megnézem, csak a penumbra is úgy jött elő, hogy, hogy ott a, könyve, a könyves volt, az nagyobb erő, nagyobb uh, súlya adatba. Uh, és uh, és még így is azért vettem meg, mert, uh, mert oda tévedtem egy egy e, e könyvesboltba is és volt egy 500 fontos kuponom és gondolkodtam, hogy mit vegyek meg, ami még nincs meg de uh, most így hirtelnyében szívesen elolvasnám nyilvként vettem még pár könyvet és ezek a következő héten remélhetőleg előkerülnek vagy legalábbis egyik ügyekszem még ennyi időt szánni. de mindemellett a kis fikázós már valójában rendkívül jól szórakoztam mindkét könyvvel én még annyit akartam így a könyvek után beleszúrni, hogy Ugye az ember próbál megismerni egy új országot, mondjuk meg egy új helyzetet, pont így a szálloda, bedob minden reggel egy papír újságot, és képzeljétek el már több napja papír újságot olvasok. Egészen furcsa élmény, így lapozgatni, meg hajtogatni kell. De arra baromi jó pont így a fizikai volt, amiatt, hogy úgy elejétől végéig úgy megismerj a, a közhangulatot az embertől, így kidobom mondjuk a sportlapot, de azért látom ott a címek között, hogy most ma vasárnap ilyen nagy izé, futam volt, lóversenyfutam, és úgy mind nagyjából át lehet látni tényleg, hogy politikailag mi paráznak, aztán így a levél rovadba, hogy mi, mi mérgelődnek a, a metrón, és miért utálják a, a turista kínaiakat, akik izé, kajálnak a metrón, meg Mér utálják, hogy most biciklit tolnak föl a, a, a metróra, tehát így a közhangulatot jól meg lehet ismerni. És talán egy, egy webböngészőből akár egy hírportálra, hogyha elmegyek, bár vannak kiemelkedően jó hírportálok persze, de egy átlagos hírportálra elmegyek, nem biztos, hogy így tehát így mindent megismerek, így belátható időn belül, még egy, egy a mérete miatt eléggé korlátozottan tér ki a és úgy mindent érint. Szóval vicces volt egy pár napig. Nyilván nem fogok erre rászokni, mert azért azt nem kéne, de, de vicces így megismerni egy kultúrát a papír napilapon keresztül. Az jónak tűnik, illetve mindenképpen menjél kétszer lóversenyre. Az benne van a pakliban mindenképp. Csak ez pont most me messzebb. Két pályájuk van itt a Hongkong, meg csatorterületeken területeken, és ez a másik volt. De a kedvenc pályámon majd Mindenképp elmegyek egyre, mert ez itt nagyon fontos kulturális esemény. Jól van. Ha ez is meg volt, Jó, reméljük. Én nekem úgy... Igen, igen. Amúgy úgyis robbantanom kell a bulit, mert úgy tűnik, hogy nem használ a szép szó. <gül> Jó van. Hát, hát akkor, akkor köszönjünk el és mennyire el mindenki enni. Az is, a kis és az is, aki nem. Így van. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.